Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə əşrafı l-ənbiyayi vəl-müsalin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihə və əshəbihə ecma'in Allahumma ərinəl-həqə, haqqən və rzuqnə əttibəəh və ərinəl-bâfilə bəfilən və rzuqnə əçtinəbəh Amma bə'd Yəni qaydırıq Şirkin vəzusuna Şirkin başqa bir növünə Və bu oradan da mühim bir məsələ olduğu üçün bunu alınız bilməlisiniz Allaha hansı işlərdə şərik qoşula bilər onları bilməlisiniz ki onlardan çəkinəsiniz ondan çəkinməyənin təqvası da olmaz Allaha imanı da olmaz çünki şirk bütün əməlləri batil edir təqvanı da, imanı da və s. ondan da aşağı səviyyədə dərəcədə olan əməllər batil edir <coughs> və dedim ki Allaha olan qorxu ilə bərabər məhəbbət də olmalıdır və həmsinin məhəbbətdə də şirkə yol verilir və Peyğəmbərlər bunu da qadağan etmişlər məhəbbətdə də Allaha şərik qoşmaq olmaz Bəzi sələf alimləri deyir ki, kim Allaha təkcə məhəbbətlə ibadət edərsə, o, sufi hesab olunar. Kim Allaha təkcə qorxu ilə ibadət edərsə, o, hərudi, yəni xəvaricilərdən hesab olunar. Kim Allaha riza elə, yəni Allahın rəhmətinə ümid bəsləyərək, Təkcə Allahın, Allahın rəhmətinə müddətləyərək Ona ibadət edərsə O, murciyə hesab olunar Kim Allaha Həm məhəbbətlə Həm qorxu ilə Həm də rica ilə ibadət edərsə O, müəmin sayılır Allaha təkcə sevmək Sufilər kimi Allah xatırına Gecə durur, min rükət namaz qılmaq Nə bilim, on min dəfə Allah, Allah demək və s. və s. bu, Allah'ı sevməyə davalet edir Allah'ı sevmək, Allahın dediklərini itaat etməklə ispat olunur. Peygamberi s.ə.v. sevmək, Peygamberin dediklərini ispat etməklə sübut olunur. Lakin, həddə aşmaqla, əksinə, şəriətə zid hərəkət etməklə etdiyin əməlləri batil edirsən. Həmçinin təkdə qorxu ilə... <coughs> Allahın rəhmətindən ümid bəsləməyib ibadət etsən hər bir əməlin hər bir əməlin sənə şübhəli gələcək ki Allah bunu qəbul edəcək, yoxdur, yoxdur hətta o xalaricilərin başçılarından biri əbul-əzrəq özü də axırda özü özünə şübhələnir şübhələnir ki, bəlkə mən özümdə öyle kafirəm çünki insan kamil deyil, kamil yalnız Allahdır və Allahın sesliyi bəndələr Peyğəmbərlərdir Cünahsız, səhf etməyən Peygamberlər. Hər bir insan səhf edir və səhf edənlərin ən xeyirlisi tövbe edənlərdir. Qullu <gülü> bəni adam xatta və xayb lxatta inə təvabun Peygamber sələssələmin səhiyyədəsidir. Bütün insanlar xəta edə bilər və bu xəta Allah'ın, xəta edənlərin ən xəyirlisi tövbe edənlərdir. Yaxşı, əgər insanlar xəta edirse əgər insanlar xəta edirse Hansı əsasa görə biz xətasız olmağa çalışmalıyıq. Biz ölenə qədər xətə edəcəyik və xətaya görə də Allahdan qorxub ondan bağışlanma diləyəcəyik. Lakin, ihvanların, xəbarizlərin dediyindən belə sıxır ki, insan gələk xətasız olsun ki, mümin, müsəlman hesabı olunsun. <coughs> Həmçinin təkcə Allahın rəhmətini müdvəstəyərək ibadət etmək necə ki, mürcəyə var, ibadə edilir. Onlar elə zənn edir ki, yalnız iman qəlbdə olmaqla, dillə, onu tələffüz etməklə kifayət olur. Əməl etməsəndə olar. Namaz bulmasan da, zinada etsən, içki deyiksən, hər, hər bir harama yol versən və yaxud vazibiyi yerinə getirməsən də imanın varsa, sən birbaşa cənnətə düşəcəksən. Fəkin bunların hər biri özünə görə zəlalətə düşüb səh edir və e bu üç vəsflə Allah-ı ibadət edən mümin sayılır məhəbbət, rica və rəhmətlə məhəbbətdə şirk ümumiyyətlə bilməlisiniz ki məhəbbət nəsə öldür məhəbbət var allah olan məhəbbət var Allah-ı xatirinə olan məhəbbət var Allah-ı allah ilə bərabət kimeysə Allah məhəbbət və da olan məhəbbət 4 cür məhəbbət var Allaha olan məhəbbət ibadətdir və bu məhəbbətə heç bir məhəbbəti şəriq qoşmaq olmaz, bərabər tutmaq olmaz və bu məhəbbəti hər bir şeydən üstün tutmaq hər bir şeydən üstün tutub onu hər bir şeydən artıq sevmək bu ibadət sayılır Allah s.a. deyir ki وَالَّذِينَ اَمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ الْلِلّٰهِ İman gətirənləri yalnız istisna etdi. İman gətirənlər Allahı çox şiddətlə sevir. Ona məhəbbət bəsdirir. İman gətirməyənlərdir, məli kafirlər, müşriklər, Allahdan qeyrisini, Allah kimi və yaxud ondan daha da artıq sevir. Bu da şirkdir, küfürdür. وَمِنْ اَنَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَدًا وَحِبُّونَهُ Allah s.ə.w. deyir ki, insanlardan elələri var ki, Allahdan qeyrisini Allah kimi sevirlər. Allah s.ə.w. bu ayədə aşağı pilləni göstərir ki, yuxarı pillə xüsusən bura daxil olsun. Allah kimi sevməyi şirkdən, küfrdən hesab edir. Allahdan da üstünü sevməyi xüsusən bura daxildir. Ona söz ola bilməz. Allahdan artıq kimi səsələr nəsə, bu laf pis fik, laf pis küfr olar. Üçüncü Allah xatirinə sevmək Buhari o muslimdə səhiyy hədis var Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buyurur ki İmanın Şirinliyini o kez qada ki Allah xatirinə Yəni sevdiyini Yalnız Allah xatirinə sevsin Qardaşını, atasını, anasını Və s. Yalnız Allah xatirinə sevsin Bu zaman insan imanın şirinliyini dada bilər. Bundan başqa iki şey də qeyd edir orada. Baxmayaraq ki, bu mövzuya dəxli yoxdur. Lakin bunu da qeyd etmək maraqlı olar. Birincisi, ikincisi, Allah və Rəsulunu hər şeydən çox sevmək. Allah və Rəsulunu hər şeydən çox sevən də imanın şirinliyini dada bilər. Və bir də, o da atılmaq xoşuna gəlmədiyik kimi küfrə qayıtmaq da xoşuna gəlməsin. Oturun bir diqqətlə fikirləşin ki bundan əvvəl biz nə gündə idik? Hansı yolda idik? Və Allah Subhanahu o yoldan necə bizi çıxartdı? Düz yoğa yönətdi. gözümüzü açdı. Başa düşməyimiz daha da genişləndi daha gözəl başa düşməyə başladık. Bundan sonra necə ola bilər ki, yenidən o zülmətə qayıdan? Gözümüzü yenidən küfrə salaq. Əgər küfrə et, e, can atmaq istəyirsən isə Allah sana ona yönələcək. Yolunu art, a, əvvəl, ahir azadarsan. Nəinki sən? Səhabələr olur ki, bir addım küfrə tərəf atıb, yolunu azıblar. Ramlə binti Ebu Süfyanın qızı e, Ramlə binti Ebu Süfyan Ebu Süfyanın qızı e, Həbəştanda olduğu zaman əriyi nəsraniliyi qəbul edir. Odur sahabə, Allah xatirinə Məkkəni tərk edib, hizrət edir Həbəşistana. Allah xatirinə. O əzəbəziyyətdən qatırır ki, ibadətini eləsin, rahat eləsin, imanında sabit qalsın, İslamı yaşada bilsin. Lakin gəlir ora, cüzü səbəblərə görə, ya pul olur, ya neysə olur, dinini tərk edir, nəsraniliyi qəbul edir. Sahabələrdən nəsə olur ki, bir qadına görə dinini tərk edib, onun dinini qəbul edib və s.ə. olub ki, şeytana tərəf bir addım atan kimi şeytan onlara öz ardıca naparıb. Buna görə də Peyğəmbər s.ə.v o sahabələri ilə oturur, yerdə bir xət çəkir, deyir ki, bu mənim yolumdur. Kəndətə gedir, düz yol, səlat əl-müstaqim. Sonra yanından balacaq xətlər çəkir, deyir, bu da şeytanın yollarıdır. Başka bir hadistə de dədir ki Hüzeyifət ibn-i Yəmən radiyallahu anh soruşduqda ki, ya Resulullah biz küfr içindəyik, Allah sülhələtə əlaqə bize nimət verdi Bu nimətdən sonra yine o zəvalət gələcək Peygamber sələləm dədir ki, bəli, gələcək O fitnə baş vələcək Âlimlər müstəfik dərər ki, bu Osmanın zamanı, bunun Osmanın zamanını qəstədir Azələhələ Sonra dər, ondan sonra yine ənnəmanlıq, nimət, Allahın niməti yenə gələcək, bir gələcək, lakin o nimətdə ləkə olacaq. Yəni, əvvəlki kimi olmayacaq o. Peygamber s.ə.vələmin, Əbu Bəkirin, Əbəkirin, Əbəkirin, Əmərin, Əbəkirin, zamanındakı kimi olmayacaq. Tamam, başqa cür olacaq. Ləkə. Yəni, olacaq, bəli, İslam olacaq, lakin onun tərkibində idiyyətlər də olacaq. Və bir də Əliyə Allah deyən şialər. İki bu firqə bu fitnədən, o Peygamber sallallahu əleyhi və fitnədən sonra baş verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, deyir, ondan sonra belə yenə dəvalət olacaq. Bir bəğə olacaq və Cəhənnəmin qapısında duranlar dəvət edən, ora dəvət edənlər olacaq ki, insanları ora dəvət edəcək. Və kim onlara tərəfk etsə, onların arzıysa gəlirb zəhənnəmə düşəcəyik. Və dünən qeyd etsim ki, hər bir yolun, Peygamber sələməna dediği 72 yolun, hər birində öz şeytanı var, insanları yoldan çıxadan idəyət əhlinin başçıları var ki, onlar o yola davet edir. Kim haqqa karmadan gözünü yumub, elimsiz şəkildə onlara uyarsa, onlar da arzında da gəlirb zəhənnəmə düşəcəyik. Və o zaman qiyamət günü gəlirb dəyəndə ki, yarəq, Onlara bizden şiddətli azab verir. Çünki onlar bize azılırdı. Allah Əsvəl-ə Teala ki, hamınıza eyni azab olacaq. Çünki size haq da beğen olmuştu. Ne haq da? Öğrenip, ahvarıp, Hakkı tapabilərdiniz. Ləkin göz yumub, bidaət əhlinin arbi zəngəttiyiz. Dünən beydəttim ki, bidaətlə mübarizə aparmaq, düşmənlə mübarizə aparmaqdan daha əfsəllir. Çünki bidaət əhlinin hamı tanımır. Yalnız alimlər tanıyır Bidəyət əhli ilə həmi o mübarizə Yalnız elmi olan mübarizə aparabilər Ve bidəyət əhlinin tərəftarları olur Bilmədən də insan onun tərəfində keçir Və səyirə Bidəyət əhli mübarizə aparmaq daha əfsəldir Hem də bidəyət əhli gəlbəri xarab edir Düşmən isə yalnız torpaqı evi xarab edir ki, onu tezdən darpə edəmək var Amma qəlbləri xərab edəndən sonra onu kimi qorfa edəcək Ona görə onlarla mübarizə aparmaq Daha əvzəl hesab olunur Dördüncü növ Məhəbbət Təbii olan məhəbbətdir Təbii məhəbbətin özünü də müəllif Üç qismə bölüldür Təbii məhəbbətdən Şəhvətlə bağlı olan məhəbbət Lakin şəhvət pis şeylərə olur O nəfs Pis şeyləri istəyir Amma Allahın verdiyi o nəfs, yəni məhəbbət, insanda təbii məhəbbət Yaxşı şeylər olur Yemək, içmək, qeym və s. Haram olmayan, nübax olan şeylər olur Bu məhəbbətdə nə bu məhəbbətə dərəf cəhd göstərən, yəni sevən Nə dünah qazanmır, nə də salaf Əvvəki üç məhəbbətdən ikisində salaf qazanırsan Allahı sevmək və Allah xatirinə sevmək. Birində də günah, əməllərində batır olur, Allah kimi kimi istəyirəmək, Allahla bərabər şərik qoşanlar. Günah qazanırsan, əməllərin batır olur. Bu növ məhəbbətdə isə xerçinə qazanmırsan. Nə günah, nə savab. Bu, təbii məhəbbətdə, Allahın verdiyi məhəbbət. İkinci növ, evlada olan məhəbbət. Şəfqətlə bağlı olan məhəbbət. Bu da evlada olur şüfür, şüfür, kəsəb olunmur. Oğladı sevməyi Allah subhanətə alə insanın qəlbində yaradıb. İnsanın qəlbi onu sevir. Oğladı itirdikdə istərsənəz insan ağlayır. Və bu ağlamaq, bu ağlamaq, bu ağlamaqdan deyir ki, Peyğəmbər s.ə.qadağan edir. Və deyir ki, o ağlamaq cahiliyə dövründən qalan ağlamaqdır. Yüz gözü zırmaqla, paltara yaxanı zırmaqla, saht yoymaqla ağlamak. O, cahiliyyə dövründən qalan ağlamakdır, haramdır. Amma şəfqətlə ağlamaq və yaxud şəfqətlə sevmək bura daxil deyil. Bu, təbii sevgidir, təbii məhəbbətdir. Üçüncü növ məhəbbət münasibətlə bağlı olan məhəbbətdir. Dostdur, tanışdır, müsəlman qardaşdır. Quları sevmək Əgər elə belə sevirsənsə Buna görə nə günah, nə savab qazanmırsan Amma Allah xatirinə sevirsənsə Evladı da Həyat yoldaşını da Dostunu da Kimi sevirsənsə Əgər Allah xatirinə sevərsənsə ikinci qismə aid olur Və ibadət hesab olunur Buna görə də savab qazanırsan İbn-i Kəsir Rahiməhullah bir ki, Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə Şuhara surəsi 97-98-ci ayələrində buyurur ki, onlar, yəni kafirlər, müşriqlər, deyirlər ki, fəllahi innə qunnə ləfi dələli mubin An deyirlər Allahı ki, biz həqiqətən azmışdır, zəlalətdə idik. Nəyə görə? Səbəbi nə idi onların azmaqlarının? Zəlalətin səbəbini özləri Bu dünyada başa düşməsələr də Diyamət günü Onu başa düşürlər Və peşmansılıq hissi keçirməklə Deyirlər ki Biz nusavvikum bira bilaləmin Biz Rabbimizi başqa ilahilərlə bir tuturduq Bərabər tutmaq, bərabər sevmək Şirkdir və bunu etməklə Onlar qəvarətə düşdülər Diyamət günü də bunu qərk edəcəklər, baxmayaraq ki İndi bunu dərk etmirlər. Amma qiyamət kimi gələcək, bunu dərk edəcəklər. Başqa bir ayada deyir ki, سُمَّ لَزِنَا كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Kafir olanlar Rəbblərini başqa ilahilərlə bir tutdu. İndi bu bir tutmaq da gələcək ki, nəyə? Hansı məsələlərdə bir tutmaq olar? E, hansı məsələlərdə bir tuturdular? Yəni, kafirlər Allaha təvəssül edirdilər, əksər Hallarda Allahdan neysə istədikdə Kütlərin vasitəsi ilə istəyirdilər Bu da şeşdir Lakin elə vaxt olurdu ki onlarla, Onları Allahla bərabər tuturdular Qurban kəsdikdə Nəzir etdikdə Və s. vaxtlarda Onları Allahla bərabər tuturdular Allaha olan məhəbbətin də Əlamətləri var Nə zaman görsəz ki Bu əlamətlər sizdə var bilin ki, sizdə Allaha Allah məhəbbət də var. bu əlamətlər olmasa, bilin ki, Allaha qarşı olan məhəbbət də artır, yavaş-yavaş gelir. Və o əlamətləri dərpa eləməyə çalışın ki, Allaha olan məhəbbət dərpa olursun. Sizdən o məhəbbət gedərsə, onu heç kəs sizə qaytara bilməz. Onu unutmayın. Mütləq Allahtan istəyin və Allaha dərək, yaxınlaşın birincisi bu dünyanın nəfslə, şəhvətlə bağlı olan əməllərindən ətəkin Allah-u Teala min dənə halal şey yaradıbsa bir dənə də haram şey yaradıb imtayan üçün nə o toy məclisində ki yüz zür halal nimətlər var yalnız nəfs bir harama çəkir və o haram olmadığı da deyir ki bu məclis məclis deyil O kadar hava et hayvan yarada bizim için hizmet etsin. Va nefs yine haram olan şeye domuz, kavursa vesaire gözüyle görmediği bir şeye çeker ve bununla da Allah'ın haram buyurduklarını unutur. Bugün de söyledim ki Allah Subhanahu ve Teala şeytan lenefullah aleyh çalışır ki insan onun mevcut olmasını unutsun. Umudarsa, o insanı yoldan tez azdırar. Lakin insan nə qədər elm dəşirsə, elmini artırırsa, bir o qədər də şeytan ondan çəkinir. Şeytan daimə alimləri yoldan çıxarmağa çalışır. Zahil artıq azıb, artıq səhv yoldadır. Onu heç yolundan döndürməyə ehtiyac yoxdur. İkincisi, ikinci alamət, Allahın əmr etdiyi bəndəsini sevmək bizim peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdir. Bəli, digər peyğəmbərləri də sevmək borcudunuzdur. Lakin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləminə olan sevgi onun ardınca getməklə bağlıdır. Bu digər peyğəmbərlərin ardınca getmək bizə vacib deyil. Bizə yalnız peyğəmbərimizin ardınca getmək vacibdir. Onun sünnəsinə, şəriətinə itaat etmək vacibdir. Və o sünnəyə, şəriətə itaat etməklə Allah'a olan məhəbbəti ispat etmiş oluruq. Deməyin ki, məsələn Pağ ağ salmaq sünnədir, eləməsəm də olar. Zohr namazından qılınan küyü qılmasam da olar. Vesaire və sairə sünnələri etməsəm də olar, çünki sünnədir, buna görə mən günah qazanmıram tərk etdikdən. Lakin günah qazanmasan da bax gör Allah nə deyir? Deyir ki: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah, fajaru deyi ki, əgər Allah sevirsinizsə, fikirlə, əgər <gülüyor> və yaghfir lakum Mənim ardımıza gəlin, Allah da sizi seçsin və günahlarınızı bağışlasın. Bu demək deyil ki, hər hansı bir sünnəni tərk etməklə Allaha olan məhəbbət tavami ilə səndən gedir və sən artıq kafir olursan. Yox, lakin sünnəni tərk etdikcə müəyyən nisbət, Allaha olan məhəbbəti müəyyən nisbəti azalır və bunu davamiyyətli etsən, çox etsən, yavaş-yavaş sünnələr tərk edəcəksən. Sonra fərclərin necə gəldə edəcəksən, axırda fərcləri tərk edib kafir olacaqsın. Ancaq bunlar hamısı bir-birini təmallayır deyə, bacardığımız qədər Allahdan qorxub, onun əmrlərini yerinə yetirmək lazımdır. Hı. Bacardığımız qədər Peyxəndər s.ə.v. əmrlərini yerinə yetirmək lazımdır. <coughs> Dördüncü əlamət, bu əlamət, e, Maidə surəsi 54-cü ayədə qeyd olunur tabu ya da 4 əlamət birdən qeyb olunur. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, kim sizdən dinindən dönərsə, Allah onun yerinə onu sevən və onun Ey iman gətirənlər, sizdən kim dinindən dönerse Allah Subhanahu taala sizin əvəzinizə, sizi başqa bir qovm məxluqat gətirər, Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever Mehabbet görürüz Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever Lakin bu mehabbetin avamətləri اَذِلَّةِ عَلَى müminin اَعِزَّةِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ يُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمِ تَلَامِ Onlar müminlərə qarşı Rahimli, Müdayin, Kafirlərə qarşı çok sert Olar Allah yolunda mübarizə aparıp, cihad edər, vuruşar və bir də onlara tənə edənlərəndən qorxmazlar. Bu dörd alamətin dördü də bizdə var. Elhamdülillah və Allah'tan istəyirəm ki, bu alamətlər hamıd olsun. Mülayim, bəli, müsəlmanlar, müəminlər birbirine qarşı mülayimdir. Sərt, bəli, kafirlərə, müşriklərə, fasiklərə qarşı sert olmaq lazımdır. Sərt o demək deyil ki, sağı götür, Azərbaycanda olan kafirləri, xristiyanları, nəsrənələri bir-bir öldürməyə başlar. Sərt odur ki, onun yanında özünü aciz hiss etmə. Əksinə özünü mərd apar. Həmçinin sərt odur ki, onun yanında çalış öz dinini yerdəsən. Cümrəsəlmanca bağında yaşayırsan. Nəyə yarad başqasına imkan verəsən, imkan yaradasan ki, o dinini burada yaymağa çalışsın. Və Allah yolunda cihad mübarizə dedikdə hər tərəflə mübarizə qəsit olunur. İmkan varsa əl-lə, silahla vuruşmağa, silahla vuruşursan, hələ ki o imkan yoxdur bizdə, hələ ki o imkanı gəlməyik, ona çatmamışam. İmkan varsa dil ilə mübarizə aparırsan, bu imkan da əlhəmdüləh var, bu dəqiqə bunun üçün çox gəzəl imkandır. Bu mübarizəni aparmalıyıq, bu cihad etməliyik və imkan varsa, buna da imkan yoxdursa, qəlblə mü Qəlb ilə nifrət etmək Lazımdır və bundan o tərəfə də Artıq bundan o tərəfə Müqarizə yoxdur Ən zəif müqarizə, ən zəif cihad Qəlb ilə olan cihad Müqarizə hesab olunur Və dördüncü təni edənlərin Tənəsindən qorxmazlar Vəli Nədən qorxmalı sanki İbni Teymiyyə Rəhməhullah deyir ki Mən düşmənlərimin nəyindən qorxmalıyam Nə edə bilərlər mənə Əvvəla Allahın qədəri durub qabağımda, Allah s.ə. o qədəri yazıb, qələmlər qaldırılıb, səhifələr də burulub, bütün dünya yığılıb gəlisə ki, mənə bir xeyir versin, Allahın yazdığı xeyirdən artıq xeyir verə bilməzlər. Və bütün dünya yığılıb gəlib mənə bir ziyan vermək istəsə, Allahın yazdığı qədərdən artıq ziyan verə bilməzlər. Lakin görün, İbn Teymi nədir, rəhimə Allah? Deyir ki, öldürərlərsə, şəhid olaram. Tutub zindana salarlarsa, bunların üçün təşidiyyə olar. Təşidiyyə çəkilərəm, ibadətimi artıraram, əbəha çox fikirləşməyə vaxtım olar. Yaşadığım yerdən çıxararlarsa, bunların üçün səhər olar. Qedib başqa yer dəvət edərəm. Bundan başqa ne edə bilərlər? Sonra müəllif Bir neçə səbəb qeyd edib ki, bu səbəblərin vasitəsi Allaha olan məhəbbəti daha da artırmaq olar. Bu səbəbləri diqqətlə yadınızda saxlayın. Heç olmasa ondan birini etsəniz, Allaha olan məhəbbətiniz artacaq. Ona əmin ola bilərsiniz. Birincisi, Quran-ı kərimi oxuyub, onun mənaları haqqında düşünmək, fikirləşmək. Ən birinci budur. Qur'an-ı Kerimə Allah subhanətə alə təbbəs yerə nazil etməyib. Qur'an-ı Kerimə Allah subhanətə alə nazil etməyib ki, onunla pul qazanasan. Necə ki, kitab əhlinin haqqında buyurulur. Onlar əlləri ilə kitab yazdılar ki, biraz az pul qazansınlar. Nəfistir onların etdiyi əməllər. Nəfistir onların qazandığı. Həmsinin müsəlmanlara da Qur'anda olan surələrdən birində 4-5 dəfə ardıcıl da 5 dəfə e ayrı-ayrı yerlərdə eyni surədə təkrarlayır Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və laqad yessərnəl-Qur'ana Qur'anı biz xatırlamaq üçün asanlaşdırdıq. Onu xatırlayan varmı? Sual verirəm. Əgər başa düşmürsən, eybi yox. Tərcüməsini oxu, təxmini mənasını başa düş. Amma tam başa düşməmək Onu bəzək kimi evdə qalın farsıya büküb saxlamaq, nə bilim, başından asmaq ki, göz dəyməsin başına. Bu şeylər hamısı yenilikdir. Peygamber səv heç bir dəvəsinin atının boynundan ayə və yaxud dua yazılmış vəziyyətdə asılmamışdır. Heç vaxt Peygamber s.ə.v-in mini heyvanının boynundan belə bir şey asmıyub. Nə də uşaqlarının yetkidən uşağı olub, heç birinin boynundan onu asmıyub ki, göz dəyməsin, Ölə bilər və yaxud və s. və s. qidiyyətləri Peyqəmbər s.ə.v etməyib İkincisi, nafilə ibadətlərini etməklə Allaha yaxınlaşmaq bizim belə oturub Allahı yad etməyimiz özü nafilədir Allah taala heç kəsə məzbur etmir heç biriniz bura gəlməsəz də olar bu atanın sahibi ilə təkmətə içimiz oturub Allahı yad edə bilərik bu da bizim üçün xeyir olar Lakin nə qədər çox nafilə ibadətləri oturub Allahı yad etsəniz, Allaha yaxınlaşsanız, bir o qədər də məhəbbətiniz, Allah' olan məhəbbətiniz artar. Nəvəbinin 40 hədisində deyir ki, Peyğəmbər Əsələm deyir ki, Allah subhanətə alə deyir, qulum mənə nafilə ibadətləri yaxınlaşdıqca, mən onun tutan əli, görən gözü, yerinə nəyəyi, eşitən qulağı və s sayr elara bir başa mənada başa düşmək lazım deyil bəli həqiqi mənada deyir Allah Subhanahu taala o demək ki ayağı olanam bizim bu naqis olan ayaq qulağı olanam bu naqis olan qulaq Allah Subhanahu keyfiyyətini yalnız Allah bilir keyfiyyəti yalnız Allah ha məlumdur lakin Allah həqiqi mənada deyir görür insana yalnız elə nafile ibadətə görə Allah Subhanahu necə münasibət bəstəyir. Və o nafilələri səhlənkarlıqla tərk edənlər necə? Deyəndə ki, də olar. Onlar bilsələr ki, Allah-ı bu nafilə ibadətlərini etməklə onları nə qədər sevir və onların Allaha olan məhəbbəti nə qədər artır. Bunu başa düşsələr, dərk etsələr, o nafilə ibadətlərini heç zaman tərk etməzlər. Yatmamışdan qalaq bir seyfi Quran oxumaq özü nə nafilədir. Həkim, bu neydən var və tək-tək adamlar da Allaha olan məhəbbəti artır Allah da onları sevir Onlar da Allah-ı S.A. sevimli bəndələridir Üçüncüsü qaimə Allahı zikr etmək xatırlamaq Allahı xatırlamaq necə olur? Dinlə, qəlblə əməllə Zikr etmək hər hansı bir əməl etmək qəlbində Allah'a iman etmək neysə Allaha kədəşkil etmək. Bunlar Bunları etməklə Allaha olan məhəbbət artır. Dördüncü, bütün istədiklərini Allahın istədiyinin yanında ikinci plana qoymalısın. Yəni, Allahın istədiyini ilk növbədə yerinə getirməlisin. Sonra atağına, həyat yoldaşı, dost, 5incisi Allahın İsim və sifətləri barəsində düşünmək Allahın isim və sifətləri barəsində yalnız Zahiri mənasını düşünmək olar Rəhiminidir, əssalam Tövbələri qəbul edəndir Eşidəndir, biləndir, görəndir Əssalam Necə, necür bizə oxşuyurmı Və ya bu məcazdır Və ya keyfiyyəti belədir Və s. və s. bu cür nə? Allahın isim və sifətlərinin fırlatmaq mənasını dəyişdirmək olmaz. Allah Subhanahu ta'ala əmr edir ki, "Bəzərləzinin yuhidun fi Allah Subhanahu isimlərini dəyişir, onları tərk edin, onlardan uzaqlaşın. Onlarla oturub heç mübahisə etməyin. Onlarla mübahisə etsən, onlar səni çaşdıracaq. Ağlına gələni, ağlı ilə müqatisət etdiyin şeylər sənə deyəcək. Yəni ki, fəlsəfə O boyda alimləri saçdırdı, o boyda xəlifə, xəlifə deyirəm, patşahları, müsəlman, abbasilər və əməqlər və s. patşahları saçdırdı. Onlar da müsəlman idi. Onların da elmi sizin elmizdən, bizim elmizdən az deyildi. Lakin onlar saçdı, nəyə görə? Çünki şeytanın hilələri daha güclü, güclüdür. O kez ki, Allaha arxain olmur, o kez ki, yalnız Allahdan hiqayət istəmir, öz elminə arxain olur, öz qüvvəsinə, öz kuluna arxain olur. Və mütləq şeytan axıraqdəli yolundan döndürür. Şeytan təkcə pis şeylərlə insana vəsvəsə vermir. Şeytan dördür insana vəsvəsə edə bilər. Arxadan, öndən, sağdan, soldan. Arxadan vəsvəsə etməyi ahirəti unutturur. Öndan vəsvəsə etməyi dünyanı sevdirir. Soldan vəsvəsə etməyi pis şeyləri sevdirir, pis şeylərə sövq edir. Və sağdan vəsvəsə etməsi yaxşı işlərlə belə yoldan çıxardır. Hər tərəfli şeytan hər bir şeyə əlatır ki, yoldan çıxarsın. Şeytan bunu Quran-ı kərəndə Allahın izzətinə ki, budur cür edədən. ebn Abbas da bunu budur cür təfsir verir ki, arxadan vəzvəsə etməsi, yəni arxadan gəlməsi, ahirəti unutturması və öndən gəlməsi, dünyanı sevdirməsi, soldan gəlməsi, şəhvətlə bağlı olan şeylərə ona sevdirməsi, onu sövk etməsi və sağdan gəlməsi, yaxşı işlərlə belə onun yoldan çıxarmasıdır. İfraat. Bilirsiniz ki, o məhşur hadisədir. Namaz quılır, görür ki, yanındakılar görür necə namaz quılır, nə qəşək namaz quılır. Halbuki namazı başlayanda ixlasla başlamışdır. İxlasla başlamışdır. Namazın ortasında şeytən gəlir, o vəsvəsə gəlir ki, axı sən yaxşı namaz quılırsan, yazdır, gözəlləşdir, görsünlər ki, namazı belə qalmaq lazımdır. Biraz da gözəlləşdirir. Namazın axırına yaxın, artıq tam buna rüya gəlir və namazı bu sonra bir ki, bilirsiniz nə var? Mən hələ oruz da tutmuşam. Ki, hər iki ibadatını bu cür batil edir. Qalbuki başlayanda ixilafla başlamışdır. Və mən əminəm ki, hər biriniz İslama gələndə başlanığınızda imanı çox yüksək səviyyədə olur. Ləkin yetkədə o adiləşir, düşüb mol səviyyəsinə və Allahın rəhmətdiyi kəslərdən başqa bu elə non səriyyəsində də qalacaq, axırda hətta bəzi qardaşlar kimi imandan da dönəcək. O qardaşlar ki, xütbə verirdi, Quranı nə qədər Quranlar 5-6 cüz əzbər bilirdi, indi isə tam namazı da atıq, fasiqlik də edir və s. əməllər edir. O cürlə qardaşlara baxıb, qardaş demək olarsa olaraq, o cürlələrinə baxıb ibrət almaq lazımdır ki, hər bizimizi belə bir şey gözləyə bilər dəmahtan ayrılsaq və biz də Peyğəmbər s. s. sünnəsinə lazımı ziyayət etməsək bu iki şeydən məhrum olsa yəqin bil ki, Allahın yolundan çıxacaq sən 6-sı Allahın verdiyi nimətlər darəsində düşünmək daim onlara şükür etmək görürsən ki, bu gün sənə Allah ruzu verdi səndən nə gedir? Əgər səzdə şükür etsən, sənə bəyə mağır olar Səzdə şükür elə Allah'a, şükürlər et ki bu niməti bugün verir misən, bundan da artıq bana nimət verir. Allah səhələ dər, ləyin şəkərtum ləəzidənəkum və ləyin kəfərtum innə azəb ilə qarid. Mənə <Gülüyor> yani şükr etsəniz, size verdiğim niməti biraz dağıtırarım. Bunu mən şəxsən, kimesə kimes maraqlı olarsa, tək pətək ona danışa bilərəm ki, şəxsən bunu mən özə görmüşəm. Şükr etdiyince yavaş yavaş pille pille pille pille pill kalkmışam. Və qalxacaqamda, buna əminəm, çünki bunu Allah s.ə.q. Quran-ı Kerimdə zəd edir. Və sizə də bunu məsələt görürəm ki, şükür edəsiniz, Allah s.ə.q. sizin yavaş-yavaş pillərinizi qalırsın. Bir cüz Quran-ı əzbərləməklə alim olabilməzsiniz. Bir cüz əzbərlədikdən sonra oturum deyim ki, artıq hər şeyi bilirəm, hər hansı bir məclisdə mənlə artıq Quran bilən yoxdur, deməli mən nəmaza duracam, mən nəmazı qıldıracam və sonra mən aliməm. Əngə şeytan səni yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, o öyrəndiyini də yaddan çıxardacaq. Öyrəndiklərini də yaddan çıxıb gedəcək. Dəfələrlə bu mövzuları təkrar etmişik, dünən qeyd etdim. Dəfələrlə bu şirih barəsində danışmırıq. 6 il orada oxumuşuq, neçə dəfə də burada bir neçə kitabı başdan axıra qədər təkrar etmişik. Ya lakin yenə də oxuduqda görürsən ki, nəyisə unutmusan. Səx xatırlayırsan. E gör bir dəfə oxuyub sonra özünü alim sayanlar necə? Onların halı bəsələcədir. Yedinci, bu xüsusən qeyd etmək lazımdır ki, Allahın qarşısında özünüzü qun hesab etməlisiniz. Namaza daxil oldum, zikr edirəm, oruç tuturam və s. və s. Bil ki, bunu Allah üçün edirsən və onun qabağında özünü qun kimi hesab etməlisən. Amma mömin şəxsin yanında özünü təbezü şərəf almalısən ortaq kafirlərin, fasiqlərin yanında bayaq dedim sərd olmalısan, mərd olmalısan ki, o, hiss eləməsin ki, Yə, müminlər hamısı elə beləli alçaq səviyyədə qorxmaqdırlar Peygamber səhələm deyir ki, düşmən, mənim adım çəkiləndə yəni İslamım bir ay canına qorxu düşür fəlbələ çıxır indiki müsəlmanların adı gələndə isə heç kəsin qalbına qorxu düşmür çünki onlarda o heybət, o zəhmli yox, qalmıyır O, mütləq bərfi olmalıdır müsəlmanlardakı kafirlərin canına qorxu düşsün. Onsunda kafirlərin canında qorxu var. Lakin bunu üzə qoruburlar. İlk onların qüvvəsi var. Lakin bizim qüvvəmiz, bizim qüvvəmizin qarşısında onların qüvvəsi heç nədir. Bizim qüvvəmiz hər şeydən də qüvvətli, qüdrətli olan Allahdır. Allah onların qəlbinə qorxu salır. Bunu ehtidat etmək lazımdır. Bunu bilmək lazımdır ki, həqiqətən Allah onların qəlbinə qorxu salır. Və Elə, o qorxunu elə unutturur ki heç sən görsənmir gözlə elə bilirsən ki Allah yolundasan və Allah səni qoruyacaq qədərin də nə vaxtatı o vaxtda ölüb gedəcəcəsən və salam müəmmin belə şeyləri düşünmürək 8-ci təkliğə çəkilmək təkliqdə Allahı yad etmək və Allah üçün ağlamaq Allah üçün məyus sözünü göstərmək istəyən qoy gətsin təkliqdə eləsin Görsək, əgər təklidə də bu, alınır, Allahın qarşısında ağlayır, məyus hala düşür, bilsin ki, bu onun imanının çox olmasına dəvalət edir və Allaha olan məhəbbətinə dəvalət edir. Yox, görsək ki, təklidə nə qədər istəyir ağlasın, alınmır, nə qədər məyus olmaqı istəyir, alınmır, amma cəmaat yanında gələndə, cəmaat yanında olanda ağlayır, məyus salır özünü, bilsin ki, bu riad. Bu, bu qaydanı alimlər artı neçə elbundan qabaq qoyub ki insan özünü insana çəkməlidir təklidə etdiyi ibadəti görsə ki necə, yaxşı şəkildə edir insanlar arasında edə edirsə bilsin ki, bu Allah olan ibadətdir təklidə necə gəldi, zöhrat namazını bir dəqiqə qalır test edir, cəmaat yanında xoslu ilə, yavaş-yavaş bilsin ki bu, riyakarlıqdır təklidə necəsən, cəmaat yanında da elə olmaz 9-cu Xeyr əhli ilə oturub durmaq Qaimə Ancaq yaxşı olanlarla oturub -durun. Pis əxlaqsızlarla oturub durmaq Sizə heç bir fayda verməyəcək Peygamber s.a.v. deyir ki Yaxşı insanlarla oturub durmağın misalı Ətir satanla Münasibətdə olmaq kimi Və pis insanlarla oturub durmağın misalı O Körük buranın Körük buranla oturub duranın misalı kimidir Ətir satanla Ətir almasan da O ibn sənə də de deyəcək Onun ətirindən faydalanacaqsan Onun yanından çıxanda səndən də ətirisi gələcək Körük buranın yanında olduqda Onun körüğünün Onun odun Üst übə düşüb yandırmasa da Lakin o odun sənə tüs deyəcək Onun yanından çıxdıqda Səndən o pisi, tüstü izi gələcək Bu gör nə gözəl misaldır Peygamber səl-sələm çəkim Deməli, yaxşı insanla oturuq dursan Ən azı o Allah'a yada salacaq Ən azı onu görəndə Allah yada düşəcək Pis insanla oturub duranda Ən azı sənin zahilliyyətin yada düşəcək İçdiyim vaxtlar əgər etmişsənsə Şiqəri çəkdiyim vaxtlar Və s. və s. eylədiyim günahlar əgər etmişsənsə Yetmə, Yetməmişsənsə o sənə Yavaş-yavaş o səmənləri öyrədəcək Və sonuncu Qəlbi Allah'tan uzaqlaşdıran Hər bir səbəbdən uzaq olmaq. Bu şeylerden uzaq olan Allah Allah səbələtələdən istəyən budur şey. Allah səbələyə həmmısın. İndi ona olan məhəbbətini biraz daha artırsın. Ve bu saydaqın alamətləri, səbəbləri yerinə yətirməyə bize kimi olsun. Ve səbhənətələhəmə və bəhəndib, şəhədələlə iləhəyə zəxədələləhəyə zəxədələ. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülilləyə Rabbil ələmin, və sələtə və sələmü ələyəşrəfi l-ənbiyyə və l-mürferin, Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihə və əsəhəbihə cəməyin. Amma bað, dünə qardaşlarım, qəyit ettim ki bu kitab, Bukhari Rahimahullahın kitabıdır. Edeb-ül Mufraq adlanır. Her bir şəxsın edəb əkhlaqı. bu hadisleri bura yıxdikdə, qovladıqda şərt qoymayım ki, yalnız səhih hədislər yığacaq. Başın gördüyümüz kimi, kitabında olan hədislərin 80% səhihdir. Səhvdə olan bir düzüzi miqdarda hədislərdir ki, Şeyx Albani pulları sənədinə görə zəif hesab edib. Bu hədislər də çox maraqlı hədislərdir. Yəni məsləhət edirəm ki, bu kitabın içindəki hədisləri axıra qədər dinləyəsiniz. Əgər şəbaş, Ramazanın axırına qədər İbrət götürəsiniz Bu xarədə bu hədisləri başlayır İlk növbədə valideynə olan Qayğıdan Çünki Allaha olan ibadətdən sonra İlk, ən gözəl əməl Valideynə olan qayğıdır Və Allaha olan Şirkdən, ən pis əməldən sonra Həsab olunan ən pis əməl Cünahın ən beyi olan əməl Valideynə qarşı olan Məncoğuluqdur Əmərin qaraqsına qalmamaqdır. Və yenə, Vəlidənlərlə bağlı mövzunu davam edirik. Vəlidən nəsrani, yahudi, mütpərasd olsa belə, Əməri İslam'a dəvət etmək bizim borcumuzdur. Hecək o, məhşur əbisqab-ı Hürriq Vəlidənlə İslam'a dəvət edir. Nə qədər dəvət edir, Vəlidən qəbul etmir. Axırda gedir Peyğəmbər s.ə.v. yanına. Xarik edir ki, o dua etsin Allah s.ə.qələ duasını qəbul edir Abu Hurayrənin anası İslamı qəbul edir Və adiyinin Vəfatından sonra da Onlara yaxşılıq etmək Və adiyin vəfat etdikdən sonra Onlara nə yaxşılıq etmək olar? Onlar sınıf dua etmək, bağışlanma Dəmək olar, həccə etmək Sonunun yerinə həccə etmək olar öz yerinə həccətdikdən sonra onun boynunda kəffarə oruzu qalıbsa, yalnız kəffarə onu ödəmək olar onun nəvəzində orucu tutmaq olar onun nəvəzində sədəqə vermək olar bu cür nə? Və deyin, öldükdən sonra da belə ona yaxşılıq etmək olar Həbu Hürrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki insan öldükdən sonra onun dərəcəsi qalxır ölüb onun Allah talı dərəcəsini artırır bir ki, ya Rab, bu nəyə görə? Vax, mən bu vaxta qədər artırdığın dərəcələri başa düşürəm, ki, bunu mənim öz əməlimin sayəsində etmirsən. Pəs, indi bu iki dərəcələrim artırır. Nəyə görə artırırsan mənim dərəcəmi? Deyir ki, sənin, evladın sənin üçün bağışlanma diliyir. Təsəvvürinizə gətirir ki, salih evlad böyitmirsən, ölüb getdikdən sonra o sənin üçün yalnız ancaq bağışlanma diliyir sünne-i kedersenin derecen artır. Ve yani üç şey bilirsiniz de üç şey üç şeyin eee terecesi öldükten sonra da insan sünnün onun derecesini artırır. Üçse şey, üç şeyin salabı insan öldükten bele öldükten sonra da bele onun derecesini artırır. Onlardan da biri bak bu oğlaptır. Salih evlad. Ata anası için ettiği ameller onun dərəcəsini qaldırır. İkincisi, ardı kəsilməyən sədəqədir. Ardı kəsilməyən sədəqə nədir? Hər hansı bir fayda verən şey, bina edib, qoyub getmirsənsə, onun faydasından insanlar faydalandıqca, sənə də salab yasınır. Məsid dişdirmirsən, su quyusu dişdirmirsən, məktəb dişdirmirsən, mə bilim, ağaca kimi və s. İnsan onlardan faydalandıqca sənə də onun salabi yazılır. Elib gedəndən sonra və belə. Və çalışmın ki, elə bir şey fayda qoyasınız ki, onun faydası az bir vaxt davam etməsin. Çox davam etsin. Məsələn, bu xayrı rahimə Allah. Az fayda qoyub, lakin o fayda qiyamətə qədər davam edəcək. Qiyamətə qədər də ondan salab çözəyək həmçinin elim faydalı elm qoyub etdikdə onun faydasından insanlar istifadə etdikcə kiyamətə qədər o şəxsa savab yazılır baxın görün əbu Hureyra necə dua edir və hamınıza məsələt görürəm ki bu cür dua edəsiniz əbu Hureyra radiyallahu anhu ki Allahumna xfir li, li əbu Hureyra və li ummi və limən istax və abu hurəyə onun ağasına və onlar üçün bağışlanma diləyənləri bağışla mənə fikirləyə, duaya bunu özü fikirdə ki, abu hurəyə Peyğəmbər səsələm buna ürətməyib bu öz başına gəlib yəni özün, özünün ideyasıdır bu cür dua etmək lakin çox gözəl duada heç bir məhdudiyyət yoxdur, istədiyin kimi dua edə bilərsən lakin bu dua sələfin, yəni sələfdən bizə qalan nümunədir. Bu nümunəyi ondan götürsəyiz, yaxşı olar. Bu cür dua etsəz daima. Allah mənə, daəl deyinlərimə və bizim üçün bağışlanma, diləyənlərə, diləyənləri bağışla. Bu cür dua etsəniz, öz dilinizdə də etsəniz, inşallah Allah sizi bağışlayacaq. Sonra, yenə Əbu Hürira, radiyallahu anh, yürür ki, iki kişiyi, gedir. biri qabaqda gedir. Qabaqdakı ona deyir ki: "Bəs o arxadakı kimdir?" Deyir: "Atamdır." Am o öyr öyrə gəzəblənir, deyir ki: "Üç şey nasihat edir ona. Bir şey, atanı adınlaça adı ilə çağırma, onun önündə getmə və ondan qabaq oturma. Atanı və ayxananı adla çağırma olmaz, eyvan kəs önündə getmək olmaz və bir də ondan əvvəl oturmaq olmaz bunlar başqa şeylər də qiyas eləmək olar, qapı döyülür badəndən qabaq uşaq qatır, açır telefon zəni çalır, uşaq götürür ağzına gələn tanışır, hətta elələr olur ki hətta o zəng eləyəni soyur badəndən belə şeylərə fikir vermir elə bilir ki, bu şeylər boş şeydir ləkin bu şey sonra öz pis nəticəsini biruza verir, göstərir uşağın əxlaqına təsir edir. Sonra Buxayr Rahimahullah və olan münasibətdən sonra qohumluq əlaqəsini mühkəmləndirməklə əlaqəli fəsil ətirir və qohumluq əlaqəsini mühkəmləndirməyin vacib olduğunu bu hədislə göstərir ki, Allah s.ə.mələ əmr edib. Mənə şərik qoşmadan İbadət etməyi Mənə az qalıb zəkat verməyi Və bir də Qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirməyi Başqa bir hədisdə Bir ki Bir nəfər kişi Peygamber s.a.v.dən soruşur ki Rasulullah Və diqqətlə qulaq asın Dək Rasulullah Manın qohum əqravan var Man onlarla Qohumluq ələqəsini möhkəmləndirməyə çalışıram. Onlar isə ikisinə məndən uzaqlaşmağa çalışırlar. Mən onlara yaxşılıq edirəm. Yedirəm, baş çəkirəm, yaxşılıq edirəm. Onlar isə daimə mənə pisliyə edir, alçaldır, təhkil edirlər. Və onlar mənimlə cahilcəsinə rəftar edir. Mən, onlar, mən onlarla mülayim rəftar edirəm. Peyğəmbar sağsaləm deyir ki, Əgər e sən dediğin kimidirsə Allah sənə kömək olacaq Kömək olacaq, burası o daxildi. yani daxil şey daxildir Kömək olacaq, yəni səni cənnətə salacaq Səni rəhm bağışlayacaq, onlardan qorayacaq Kömək edəcək Peygamber s.ə.m. elə belə dedi Qeyd etmədi ki, cənnətə daxil olacaq, sən qeyd etmədi ki, filan şey olacaq Umumən dedi ki, Allah sənə kömək olacaq Deyəndə ki, Allah sənə kömək olsun Ha, meylə belə qəbul edir, əh, Allah sənə dedi Ha, başa düşmür ki, bu dua, əzəmətli duadır. Allah sənə kömək olsun. Hər tərəfli. Qeyd etmədi ki, Allah sənə zənnətli etsin. Məyəm bir şey xüsusiləşdirmədi. Umumən, Allah sənə kömək olsun. bütün işlərdə, hər tərəfli. Yorun, bu nə gözəl duadır. Bəst, elbəttə ki, bəst. Sonra, başqa bir hədistə, yorun, nə gözəl hədistir. Allah səhələdə deyir ki, mən, rəhman olan Allah'ın və qohunluq alaqası da ərəbzə Rahim deyir sülətür rəhim adlanır və o qohunluq alaqasını da öz adımdan yarattım öz adımdan düzəlmiş şeydir rəhim rəhmən eyni köklü sözlərdir öz adımdan ona ad verdim kim onu möhkəmləndirərsə mən də ona Diqqət yetirərəm. Kim onu qırarsa, yəni qohumluq qalasını qırarsa, mən də onu qıraram. Qorararam indi Allah taala, Allah bilir nəyə qəsd Hansı yollarla cəhənnəmə aparan, əzab verərəm, neynərimi qıraram. Təzalandıraram. Allah səfaha təali nəyi vəd edirsə, birincə o vədi yerinə yetirir. Düzdür, bu o demək deyil ki, məsəl bucaq ki mənim 100 qohumum var, bu başı şəhərində. Səhərdən axşama də var, bulları ancaq ziyarət edir. Qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirsən, bəs mənim işlərimi kim görəcək? Bəs dəvəti kim aparacaq? Kitabı kim oxuyacaq? Dəstəyə kim baxacaq? Qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirmək deyil ki, gedib saatlarla qohumun yanında qalasan. Telefonla onda zəng edib hal tutmaq, hərdən ziyarət eləmək, bunlara ödiyir. Yəni hər bir şeyin öz haqqı var. Heç Allahın haqqı Allahın dəvəti, İslam dəvəti, Peyğəmbər s.ə.v-in bu da yalnız o işlə məşğul olunar üçün. Sonra ikinci, üçüncü filanda olanlar. <coughs> Başqa bir hədisdə də deyir ki, kim ömrünü uzatmaq istəyirsə, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsin. Ki, deyirsiniz? burada gətirib ki, Başqa səhih hədislərdə nəinki qoxumluq alaqələrini, hətta əxlağı gözəlləşdirmək, qonşunun haqqını ödəmək, qonşuyu yaxşı rəftar etmək də ömrü uzadır. Ki, verin, ömrü uzadır. O ömür ki, artıq insan ana bətnində olanda onun üçün yazılıb, ömrü uzadır. Lakin bu, löf-ü olan yazıya müxalif olmur. Löf-ü həmən o şey də yazılıb ki, Bu məsələn, 50 yaşına qədər yaşayacaq sonra yazılıb ki, qohumlu qala qərarını sonra 55 yaşına qədər yaşayacaq. Bunlar hamısını övvv-məhvuzda yazılıb, hamısını övvv-məhvuzda yazılıb, lakin insan bundan xəbəri yoxdur. Buna görə Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, siz ancaq yaxşı əməlləri edin, yaxşı əməlləri edin, kimə ki, yaxşılıq nəsibdirsə, qədərinə yazılıbsa, Allah onu o yakşılıq etməyə kömək edəcək. Şimdiki, pis əməllərə canaqısaq, Allah ona pis əməllərə etməyə kömək edəcək. Mövkür verin, kimisə gedir pire, kurban kəsir, övlat səyir. Və dört-beş ildə həkim ona kömək edə bilmir dərmanla. Pir o dəyə bunun övlat verir. Buna ələ gəlir ki, piri verdi. Hətta adını da pir verdi qoyur Hərdən amma, amma Əslində o vladı verən Ana bəhdini yaradıb, o ruhu verən Pir ona ruh verə bilə O ruhu verən əslində Allahdır Bəs niyə görə Allah buna verir? Şirk ilə Allahdan istəyir Küfr Allahdan istəyir Allah verir ona, niyə görə? Aha. Ona görə ki Onun zəlaləti biraz da artsın Görürsünüz ki, günən ayət edin ki, İstədiyi yolu onu yönəldərik. Lakin, sonra Onu cehənnəmə vasilə edərik. Bir şey versiniz? Təhşətdir. Allah s.ə.qələyə qarşı bir addım yaxınlaşana, Allah s.ə.qələyə iki addım yaxınlaşar. Bir qarış yaxınlaşana, bir dirsək yaxınlaşar. Nə qədər çox yaxınlaşsan, Allah da sənə o qədər çox yaxınlaşır. Nə qədər çox ondan uzaqlaşsan, Allah da bir o qədər çox səndən uzaqlaşar. Lakin, Lakin fərqi var. Allah'a yaxınlaşdıqca Allah sənə yaxınlaşır, rəhm edir, bağışlayır, istədiklərini verir. Amma Allah'tan uzaqlaşdıqca Allah uzaqlaşsa da sənlə, üz göndərsə də yenə də sənə rəhm edir. Yazığı gəlir ki, çəşk o bəndən də qaydardır.